Sezta puntaz bintzatuko gira Euskali jatietan, gurekin e, Iñaki Goikoetxea, egunon zuri? Egunon! La beraz, hastezken aratsuntan, jokatuko duzu miagitzen Urezko Osisteraren e, finala eta bon, begikliskabatekin, e, Irastorzarekin, Menviel Erkiagaren kontra eta Errik Irastorzaren dakon, aski askene lehiaketa izanen dela? Bai, hori e, da ez, e, be, Eriken azken txapelketa da, eta bueno, e, elburua finalera ahiltza E, bere, geta, bere azken txapelketa izan ni da guainba ja finalean gaudela ba, e, txapela eh chapela lortzeko aukera baldin badaukau so, ba oso politza izango san bai eh azken txapelketa izan ni ba izan da buka Lehiaketaz mintzatzeko xapelketaz, eh, parean ukanen dituzue menbiel erkiaga, menbielek ordezkatu du, eh, eta generatu ongi, hastele eh, naratxian, bere final erdia irabazteko, ze nolako pare erkiaga. Eh, menbiel erkiaga? Pareja, eh, menbiela pelotari bat, pelotazko sartzen duna, eta aritzek erre, erre, erre botean, eta erre matean tantazko egiten ditu. Orduan ba gausaituberkoa gea, ba erdi bien bitarte da pelota botatzen eta ber eh, bien bien bileri atakatsuko aukera gehiago daukagu. Sasuria bitxia eh, denentzat funtsion munduan zehar, ze sta puntalarientzat normalki beste urtetan zer da urtegusian duzu e chasoina edo ala ere badira data bereziak. Bueno, normalian eh izaten izan itukocha, per ba aurten e, txapelketa guztiak udaran jokatu berrean urte guztian ziar jokatuko ditugula. A ber e, nola eh no duen eta da, dana normalki joten bada ba, urte bukaera artei jokatuko deu ta bestela ba, segun nola jotenean pandemia ba horren arabera izango bea. Udauntani ipargaldean a jokatu duzue ego aldean, Lehiak eta bakar bat edo bateret nola iraganda uda egoaldean? Momentuz, bakarra jokatu dago egoaldean eta iralian segurazki hasiko gala donostin, lekeition, urrian germikan, azaroan donostin eta abenduan berritsu eta barkiñan izango dira, seguraski txapelketa. Pandemiaren egora nola evoluzionatzen duen, jaekin batko da. Ha, hain zuzen ere, ze eragin ukandu pandemiak zure profesional profesionalbizian? Profesional bizian ba, giente e, danak udaran jokatu berrian, ba, urtian ziar jokatuko ditugu, eta bertzondalki, ba, oso, oso gorra izan da, ez, e, etxian bilabete izan gara, eta etxian entretamentuak egitea oso zare izan da, ez, baina, bueno, pasadia hilabete horiek, baina espero dugu berriro etxian konfinatuta egon beharrik ez duela izango, eta berdana poliki-poliki normal zen Eskushkan bezala, enpresekin uh, ibiltzen ziste? Bai. Noren zatari Ni Nik erdik ajaela Ameriketan, ipar -Ameriketan ere badituzu partidak urtean? Bueno, urtean elburua esan, eh, Mexikon jugatzea txapelketa batzuk, kuban ere bai, eta agien ez batuetan, baina pandemiak ez du, ez digutziko... Berta la Juten, e, momentu larrian gaudelako orain eta espero dugu ba berurrengo begira badana mejoratzen gan eta hobeto edo dagoen pandemia ta danutzat egoera hobei lortzen dugun. O hartas bizi zira, beraz zuretzat ere ekonomikoki ere galtze diru galtzea pairatzen duzu edo, eta duzu ez, zure laguneekin? Ba, ba idudik, abe, ez dut diga, berdan oko utzetet e, galera danutzati zandala. Espero dugu aurtenko urtia askarpa zatia eta urrenko urtia aurtenko abaino obie izatia. Beraz, bukatzeko eta aktualitatean, beraz, aipatu dugu azte azken aratzeko finala, miagritzen. Palmar esian, jadanik miagritzekoa irabazi izan hote duzu? Bai, bi aldiz irabazi ditut, e, izan daitez, azkenengo ez? bi urtetan nik irabazi dut. Eta, ba, hainbeste gero lehenengo irabazia kostatu zitaten. Baina, behin lehenen uera zinula, aurreko urtean jarraian etorre izan, da berri du bat jarraian izatio da lortzen dugut. Egan bezala, uparia litzateke zuret, eta zuretzat eta horikin asigira, egik irastokzaren ere. Bai, bai du diga bez. E, Irastorzen asken txapelketa izan da, go, upari politxe zango bai beretzat eta bain ere txatere. Ze Zer ba urte askotan jokatu dugu e, bat aurka eta bere azken txapelketa nerekin jokatzea eta maitza hon baldo oso osaposkarri izango zen bai egirik eta baitan erretzat ere bai. Zer horreitz apena txikiko duzu, Erika, irastorzaz? Ba, da oso honak, ez, harreman oso daukagu, urte asko daramatzagu elkarren aurka jokatzen, elkarrekin ere jokatu dugu, ez dut batutan, amairu pf, gitu, urte asko egon gara elkarrekin, ba, frontoi berdinean jokatzen, txapelketaz berdineak, eta bai frontoian eta bai fronto izkan gizono oso hona izan da, E, pertsona bikain bat eta espero dugu horrela ba, jarraitzea urte askotan ere bai Iñaki, irastokza mila esker eta suerte hon hastezken harratxiko Bale, ba, mila esker zurei